Výslovnosť krátkých a dlhých samohlások Z hľadiska zvukovej kvality, z hľadiska farby zvuku, je výslovnosť krátkých a dlhých samohlások relatívne ustálená, takže ortofonické chybivých výslovnosti sú zriedkavé. Iba na niektorých miestach môžeme počuť chybnú výslovnosť samohlásky A, ako tzv. labializovaného A, známe ho z maďarčiny. Vzniká tak, že sa pri vyslovovaní A vyšpúlia a zaokrúhlia pery podobne ako pri O. Vznikne teda na miesto A labializované O. Lenže v slovenčine sa nevyslovuje dámo, drahá, lež dáma, drahá. Ak treba, predsvičte si s nami túto výslovnosť. Opakujte po nás. Dáma, dáma, drahá, drahá. Ako vidíte, krátke A i dlhé A sú zvukovo rovnaké. Zriedka počuť výslovnosť tzv. zúženého alebo zatvoreného E, ktoré vznikne vtedy, keď sa jazyk pri výslovnosti E stavia vyššie v ústnej dutine. Vznikne výslovnosť Cera, Nového. V niektorých nárečiach môžeme počuť napríklad tvary ako spievati a podobne. Predsvičte si s nami výslovnosť samohlásky E. Pozorujte pri tom, že krátke a dlhé E sú tiež zvukovo rovnaké. Opakujte. Céra, céra, cenné, cenné, verejné, verejné. O spisovnej slovenčine môžeme teda povedať, že medzi krátkymi a dlhými samohláskami nie je rozdiel v kvalite zvuku, ležiba v jeho trvaní. Zvláštno ortofonickou chybou vo výslovnosti samohlások je nosová výslovnosť. Pozorujeme ju v susedstve nosových spoluhlások MNň a spôsobuje ju lenivá práca mekkého podnebia. Slovenské samohlásky sa artikulujú podnebno hltanovým záverom. Vtedy je mekké podnebie zdvihnuté a zatvára vstup do nosovej dutiny. Ak sa záver zruší, dostane samohláska tmavšie, typické nosové zafarbenie. V Slovenčine sa to najčastejšie stáva pri výslovnosti dlhých samohlások, najmä pri samohláske A. Potom počujeme nesprávnu výslovnosť Máme, mámiť posledná nádej a podobne. Túto výslovnosť odstránime energickejšou artikuláciou. Pozorne kontrolujte vlastnú výslovnosť a všímajte si, či vaše AA alebo aj OE nemajú takéto tmavšie nosové zafarbenie. Ortofonickú výslovnosť týchto samohlások možno precvičovať na slovách alebo vetách ako Máme málo nádeje. Mama má nové topánky. Všimnite si, ako znie táto veta s nosovou výslovnosťou a pozorujte, či nerozprávate práve takto. Mama má nové topánky. Porovnajte ju z ortofonicky správnou výslovnosťou. Opakujte. Mama má nové topánky. Mama má nové topánky. Základný rozdiel medzi krátkými a dlhými slovenskými samohláskami je v trvaní. Dlhé samohlásky trvajú približne dvakrát toľko ako krátke, pričom sa absolútne časové trvanie mení podľa tempa rečí. Dôležitý je iba vzájomný pomer krátkých a dlhých samohlások. Najčastejšia chyba vo výslovnosti samohlások je práve nedodržiavanie správneho pomeru medzi krátkými a dlhými samohláskami. Dlhé samohlásky sa skracujú, takže sú polodlhé alebo celkom krátke. A zda najviac sa dlhé samohlásky krátia vo viacslabičných slovách, a to v koncových slabikách, osobitne pri rýchlejšom rečovom tempe a vtedy, keď sú v tom istom slove dve dĺžky. Tak počujeme chybnú výslovnosť so skrátenými alebo celkom krátkými samohláskami. Lietadla nacvičujú, zapadoslovenského, poľnohospodárskeho a podobne. Predsvičte si výslovnosť krátkých a dlhých samohlások na nasledujúcich príkladoch. Opakujte. Pracovníci Západoslovenského krajského národného výboru. Pracovníci Západoslovenského krajského národného výboru. Vo výstavných halách sú na stenách zavesené farebné látky, popretkávané nápadnými figurálnymi vzormi. Vo výstavných halách sú na stenách zavesené farebné látky popredkávané nápadnými figurálnymi vzormi. Musíme si uvedomiť, že zautomatizovanie výslovnosti so zachovávaním správneho pomeru krátkych a dlhých samohlások nemožno dosiahnuť jediným cvičením. Je to jav, ktorý siaha hlboko do podstaty rečových procesov. Pri nadcvičovaní odporúčame kontrolu druhov osobou alebo kontrolu pomocou magnetofónových nahrávok súvislých rečových prejavov. Predlžovanie krátkych samohlások je zriedkavejšie. Pozorujeme ho najčastejšie na konci slov, najmä v slovesných tvaroch ako vyčnieva, máva, píšu. Chybne sa hovorí vyčnieva, máva, píšu. Opakujte. Vyčnieva, vyčnieva. Máva, máva, píšu, píšu. Ako je známe, v slovenčine sa výsky dlžok ohraničuje tzv. rytmickým krátením. Rytmické krátenie spôsobuje, že iba vo výnimočných prípadoch nasledujú bezprostredne za sebou dve dlhé slabiky. Keď má takýto prípad nastať, obyčajne sa skráti druhá dlžka. Napríklad podľa tvaru uliciam malo by mať slovo práca tvar práciam. Podľa tvaru dlaniam malo by mať slovo báseň tvar básniam. Podľa tvaru pekný máme tvar slovenský a tak by malo byť aj španielský rakúský a tak ďalej. Pôsobením rytmického krátenia, niekedy sa hovorí aj o rytmickom zákone, sa však druhá dĺžka kráti. Správne sú len tvary prácam, básňam, španielsky, rakúsky, kýchnuť, píšu a tak ďalej. Pravidlo o rytmickom krátení neplatí bezvýnimočne. Hovorí sa o výnimkách z rytmického krátenia. Výnimky z rytmického krátenia sa uvádzajú vo všetkých učebniciach a príručkách. Na výslovnosť dlhých samohlások musia dávať osobitný pozor západoslováci, no najmä východoslováci. V ich nárečiach sú iné kvantitatívne, dĺžkové pomery ako v strednej a spisovnej slovenčine. Výslovnosť dvojhlások Dvojhlásky sú charakteristické zvuky spisovnej slovenčiny. Prejavujú sa ako dlhé nositele slabičnosti, o čom svedčí práve rytmické krátenie v slovách ako čierny, básňam, žiaram a tak ďalej. V dvojhláskach možno rozlíšiť dve po sebe nasledujúce časti, dva segmenty. Obidva sú krátke, ba prvý segment je v slovenských dvojhláskach o niečo kratší ako druhý. Prvý segment má v dvojhláskach ja, je, ju, takzvané i vo dvojhláske u-o, u, u za farbenie. Vo výslovnosti sa cez prvý segment dvojhlásky iba preklúzneme k vrcholovej časti, k segmentu a, e, u alebo o. Je to teda plynulo sa meniaci krátky zvuk. Prvý segment slovenských dvojhlások je aj menej zvučný a menej výrazný, čiže menej sonórny ako druhý segment. Výraznejšie v nich vyznieva druhý segment. Preto sa slovenské dvojhlásky aj zaraďujú medzi tzv. stúpavé dvojhlásky. Pozorujte spomenuté črty dvojhlások. Viacej, kričia, dieťa pôda, cudziu. Inou črtou slovenských dvojhlások je to, že prvý segment nie je šumový a nie je to ani J, ani V, alebo V. Slovenskej dvojhlásky nemožno stotožňovať so skupinami J plus samohláska alebo V plus samohláska. Sú to osobitné artikulačno-akustické jednotky komplexnej povahy, pre ktorej je charakteristický plynulý a klzavý pohyb, zmena medzi dvoma krajnými bodmi. Charakteristické a prevažujúce zvukové zafarbenie dvojhlások je v druhej časti ich trvania. Prvý segment sa dá porovnať s kvalitou zvučných spoluhlások, sonor, druhý zasa s kvalitou samohlások. Pozorujte výslovnosť dvojhlások v spomalenej výslovnosti. Viac, čiara, liek, dieťa, dôvod, môj, paniu. Teraz si precvičme výslovnosť dvojhlások. Dvojhláska ja. Viac. Viac. Piatok. Piatok. Chvália. Chvália. Riadia. Riadia. Dvojhláska je Dieťa Dieťa Spievať Spievať Riedky Riedky Polievať Polievať Čučoriedie. Čučoriedie. Dvojhláska. Ju. Paniu. Paniu. Cudziu. Cudziu. Prútiu. Průťu. Dvojhláska o. Můj. Můj. Potvočík. Potvočík. Hvorka. Hvorka. Kôň. Kôň. Precvičte si výslovnosť dvojhlások aj vo vetách. Opakujte. Žiak môže vyriešiť aj ťažšiu úlohu. Žiak môže vyriešiť aj ťažšiu úlohu. Oslávia výročie povstania. Oslávia výročie povstania. Môj dôkaz má väčšiu váhu. Môj dôkaz má väčšiu váhu. Vo vyššom štýle môj dôkaz má väčšiu váhu. Môj dôkaz má väčšiu váhu. Vo výslovnosti dvojhlások sa najčastejšie zjavujú tieto chyby. Prvý segment dvojhlások sa nahrádza spoluhláskou J, respektíve V. Chybne sa vyslovuje trpieť, nos ja. Miesto trpieť nosia. Druhý segment sa niekedy predlžuje. Vyslovuje sa nesprávne taliansky alebo taliansky, podobne môj. Opakujte po nás tieto slová v spisovnej výslovnosti. Taliansky, taliansky, môj. Môj. Niekedy sa zasa dvojhláska rozkladá do dvoch slabík, lebo prvý segment sa chybne vyslovuje ako plná samohláska, prechod k druhému segmentu je dlhší a druhý segment sa vyslovuje s osobitným slabičným impulzom. To je chybná výslovnosť prijateľ nie Opakujte po nás v spisovnej výslovnosti. Priateľ. Priateľ. Nie. Nie. Z nárečí poznáme aj tvary pátek, bílí, staršú, hrúza, vôbec, môže, robá, dzivka a tak ďalej. V spisovnej slovenčine sú iba tvary. Piatok, biely, staršiu, hrvoza, môže, robia, dievka. Niekedy počujeme zasa vyslovovať dvojhlásku na miesto skupiny vo. Tak vznikli chybné tvary tvoj, stvora, svokor, svoj, potvora, Dôr, dvor, dôriť, stvoriť. V spisovnej slovenčine však hovoríme takto. Opakujte. Tvoj, tvoj, stvora, stvora, svokor, svokor, svoj, svoj, potvora, potvora, dvor, dvor, dvoriť dvoriť stvoriť stvoriť Inokedy sa zasa nesprávne na miesto dvojhlásky vyslovuje vo. Chybne sa hovorí dôvod, dôverník, kvoň, kvora, mvožem, stvol, skvor. Ba počujeme aj dojdem a podobne. V spisovnej slovenčine hovoríme takto. Opakujte. Dôvod dôvod, dvoverník, dôverník, Kvoň kłoň, kvorra, kôra Můžem Můžem stůl Stôl, skôr, skôr, dvojdem, dvojdem. Ortoepickou chybovia aj výslovnosť Iových dvojhlások s prechodovým J, čiže výslovnosť priateľ, prijať na miesto priateľ, Prijať. Práve tu sa ukazuje, že deformácia dvojhlásky môže spôsobiť aj vážne dorozumievacie ťažkosti. V slovenčine totiž rozlišujeme slová prijať, prijať si a prijať. Prijať dačo alebo da Rozlišujeme kopia, kopia sa a kopia. Rozlišujeme vie, on vie a vie napríklad PES VIE. Artikulačno-akustická podstata slovenských dvojhlások sa dobre vyníma pri porovnávaní s nedvojhláskovými skupinami dvoch samohlások, ako sa vyskytujú v predponových slovách typu vyučiť. v zložených slovách ako PROTIALKOHOLICKÝ, a v prevzatých a cudzích slovách ako kópia, mária, diamant, hyena, gymnázium, duo, duodecima a podobne. Takéto spojenia samohlások spontánne rozdeľujeme do dvoch slabík, kým dvojhláska je vždy jednoslabičná. Slabikujeme čiap, ka, Dvo ležitý ale. Hi je na gymnázi um du o. Fonetický rozdiel oproti dvojhláskam je najmä v tom, že v prevzatých slovách má prvý segment povahu samohlásky a aj sa správa ako samohláska. V slovenských dvojhláskach ja, je, ju znie prvý segment približne tak, ako sa vyslovuje iový segment v slovách kraj, hojnosť. Vo dvojhláske uo znie zasa úový segment tak, ako v slovách spev, stavba. Tu však iový a úový segment nasleduje po samohláske, a v rozličných tvaroch toho istého slova sa vyslovuje rozlične. Napríklad kraj, ale kraje. Slabikujeme ich takto. Spev, ale spevu. Stavba, ale viep. Kraj, kra kraje. Podobne slabikujeme diev K, poliev-ka, ale die-vok, polie vok. Ako vidíte, v tvare druhého pádu po dvojhláske už nenasleduje v, ale v die-vok. V slovenčine sa v v takýchto prípadoch všeobecne vyskytuje iba na konci slabíky.